szervusztok, köszöntiteket az Önkényes Mérvadó stábja a stúdióból, vagyis Horvát Oszkár, Parkas Márton és Puzsér Robert 063020909 az SMS számunk, ezen írhattok nekünk és szólhatok hozzá témánkhoz, amely gender és transhumanizmus. Vagyis, mivé válnak a nemek a gender után, vagy a gender mivé teszi az, a nemeket, mivé válik az ember. Mi az ember története az ember után? Hogyan folytatódhat az ember története? Felszámolhatóak-e a nemek? És hogyha nem számolhatóak fel a nemek, akkor átalakíthatóak-e valami olyasmi vé, ami, amiben a gender kurzus majd jól érzi magát és komfortosan élhet? ez most két nagyon különböző dolog, nem? Csak mi már Hogy pro... gender és transzhumanizmus? Igen. Az az igazság, hogy olvastam nemrég egy cikket, hogy megcsinálták az első kimérát, tehát egy ilyen ember embryót, félig disznó, félig ember, valami ősejt, meg gyógyítási célba, meg minden, és ugye a klónozás az most már teljesen egy, egy bevett eljárás, és megvalósulnak azok a szép álmok, amik még, mit tudom én, 10, 20, 30 évvel ezelőtt ilyen utópia volt. Tehát nem sokára lesz majd csírke csirkeagy beültetve emberekbe, beszkennelt tudatok, lefagyasztott agyak a tartályba, meg egyéb dolgok. És eszembe jutott, hogy tulajdonképpen a feminizmusnak ezek a nem klasszikus újabb irányzatai, illetve a gendernek ezek a radikális formái, ezek valahol kulturális evolúciósan passzolnak ehhez az egészhez, és tulajdonképpen egy, egy nagy bűnvallomással kell kezdem. Én ugye sokáig itt évekig cikkekbe, meg a Robival is, az apu előadássorozatunkon, meg más helyen is itt ironizáltam, meg kritizáltam, meg osztottam a gendert, és rá kellett, hogy jöjjek, hogy tulajdonképpen a világ leges-leges, legnagyszerűbb dolgáról van szó, amiért is nagyon Ö, hogy is mondjam, szégyellem magam, hogy így, így lekezeltem, mert az ember evolúciós ugrásáról, a homo sapiens megszűnéséről, mert a homo sapiens mértatlan és alkalmatlan volt a föld bolygó kezelésére. Tehát arról van szó, hogy valójában a homo sapiens alkalmas lenne, csak, a, csak az a kinövés, a penis nevű kinövés teszi alkalmatlanná. Ez az, amit vissza kell sorvasztani csiklóvá, és akkor hát. újra alkalmas lesz, és akkor harmóniában tud élni túl a természettel. Túl túl vulgáris, de egyébként hogy mondjam, szimbolikus. De ez a... hormonális alapvetően. Úgy, nyilvánvalóan értjük hogy, péniz, ember, nyilván hát értjük, értjük, hogy nem a pénis, De értjük, hogy nem a pénisz okozza az alkalmatlanságot, hanem a A tesztosz szétválasztottság, és a, a, azt mondja a FAM, hogy egyesül ez a két nem, és elj eljön ez a, az, új, az új első számulakója a bolygónak, nem a, az biztos, egyesült hogy, nemek ö, nem biztos, ö, formájában. Nem, Transhumán és posthumán lények jönnek létre, uh -huh. akik esetleg mondjuk hetente változtatják a nemüket, vagy új nemek jönnek létre, lehet, hogy valaki öt nemű lesz, uh -huh. mondjuk a növényvilágból, vagy, vagy egyéb dolgokból. Ö, van egy nagyon híres feminista szerző, Donna Harvey és neki már, hú, nem tudom mikor írta, rég olvastam, talán a 80-as években, tehát igen régi klasszikus munkáról van szó, van egy, ő maga ironikusnak nevezte, de egy, egy ilyen kiber kiáltványa, hogy a testünk az tulajdonképpen, ugye hát itt kulturális balosságról van szó, minden társadalmi, gazdasági konstrukció, így nyilván a, a nem csak a női, meg férfi szerepek, hanem hogyha egy kicsit radikálisabban tovább visszük a gondolatot, akkor az emberi test is. Tehát a kiberkorszak végre felszámolhatja ezt a középkori sötét zsarnokságot, hogy, hogy nekünk van egy ilyen emberi testünk, ami minket Akár determinál bizonyos röghöz dolgokra. Örökhöz köt az időben. Egy, egy életciklushoz mi köt minket több száz mi vagy több ezer évig. Örökhöz jobbágyok vagyunk. És De most jön a nagy felszabadulás. Arról van szó, hogy a biológia gonosz. A biológia kegyetlen. Mert, mert biza... az élet fasiszta. Pontosan, pontosan. Fasiszta. Az egyik nemet kiszolgáltatta a másik nemnek. A nőket a férfiak prédájának vetette a bolygóra. És hogyha kiiktatjuk a biológiát, a nemek egyesülhetnek, vagy. Variábilisabbak lesznek. Igen, tehát hogy megszűnik ez a nyers kiszolgáltatottsága igen. a nőknek a férfiak iránt. Ön, és önporzás, önmegtermékenyítés, ön egyébként már, már Karinti megírta, az egyik ilyen érdekes utópiájában, hogy a férfiak ilyen halszerű lények néha, hogy mit tudom, azt hiszem, megeszik az agyvelét, vagy ilyesmi, szintén nagyon régen olvastam, és akkor ott ilyen, ilyen női, ön, önbeporzó, önmegtermékenyítő társadalomról van szó. Mikor 30-as években írta. De a nők önmegtermékenyítők, a férfiak a... pedig annyira, annyira hülyék, elkorcsol... hogy közben halagyvel és el, bambulnak? El, nem, őket, őket. Tehát ilyen elkorcsosult Aha. véglények a férfiak. Mm -hmm. Uh -huh. Mind a kettő egy jövőképet fest fel. Az egyik az azon filózik a transhumanizmus nagyjából, hogy mi lesz az emberből egyáltalán itt marad-e, vagy ha nem, akkor a technológia által megmaradhat-e a szelleme a földön, meg hogyan leszünk akár örök életűek, vagy betegség nélküliek, vagy mi lesz az ember utáni emberrel. A másik az pedig azt vizsgálja, gondolom, vagy hát az alá szeretne begyújtani, hogy, hogy rúgjuk be az ajtót a két nem között, mint egy, mint, egy, mint egy ilyen nem koedukált iskolában. Van egy fiúiskola, egy lányiskola, nyissuk egybe, és hagyjuk, nézzük meg, hogy ki hova megy belőle, jobbról balra, balról jobbra. Nem azt mondja, hogy keverjük egy masszává, és egy ilyen nem nélküli ember jöjjön létre, hanem hogy ne álljunk a változás elébe, nézzük meg, hogy milyen kombinációk állnak össze. De hogyan lehet, a, hogyan lehet az evolúciónak elébe állni? Ezt próbálta már valaki? Lehetséges ez egyáltalán? Tehát, léte létezik, az, létezik az a torlasz, amelyik az evolúciót így megállítja, vagy feltartóztatja akár csak egy percre is? De egy egyik sem valódi evolúció, evolúció. Ez is evolúció. A kulturál, kulturálisan a is a ugyanúgy működik az evolúció, kultúrális. csak gének helyett mémekkel dolgozik. Így van, pontosan. De most én bevallom, hogy én azért nem értem a szexizmust, meg a sovinizmus, meg főleg a himsovinizmust, azért nem értem. És tényleg nem fér a fejembe, mert a nő teljesen nyilvánvalóan egy fejlettebb prototípus, mint a férfi. A, fér, a nő ugyanis mindent tud, amit a férfi tud, plusz szülni. Hát meg még egy halom más dolgot. Jó, menstruálni, meg minden, ami ehhez tartozik. Persze. De érted, hogy miről beszélek? Tehát a férfi az valójában egy fapados nő, ha úgy tetszik. Tehát még, még, nincs, kész a, még nincs kész a teljes teljes gyártmány, de már lefutottak a futószalagról mert már erre a termékenyítésre alkalmas. Van a wifi-s iPad meg van az, az iPad, amiben szimkártyát is lehet tenni na igen, na igen. és a, a, ennyiben különbözik a nő a az, egy, egy, a nő az, a az a egy olyan iPad ami szimkártyát is lehet tenni de attól még wifi-zik is a, Tehát, a, fér, a férfinál a, a melleklás csökevényesek Tessék. Viszont ott maradt véletlenül a a, a, a a fallosz, ne. mint fölösleges ilyen csökevény. De tudod, az, az itt rendkívül érdekes, hogy miközben a férfiak általában szinte minden téren valamivel nagyobb teljesítményre képesek, mint a nők. Tehát mondjuk a 100 méteres síkfutásban nagyobb teljesítményre képesek, mint a nők. Általában, hogyha, hogyha kifeszítjük, tehát hogyha a, a, a teljesítőképesség határait ostromolják a férfiak, néhány százalékkal jobban tudnak teljesíteni, mint a nők. Ugyanakkor a nők meg Tudnak, egy olyan, van egy olyan üzemmódjuk, ahol a férfiak nem indulnak és egyáltalán nem tudnak versenyezni, tehát még egy gyerekszülésben a férfiak azok nem indulnak ne, el. Nem, nem tudnak... rosszabbak, olyan, Na, e, dolog, csak hanem a... részt se vesznek. Viszál, vagy, hogy, vagy, Zoltán, és... olyan, olyan rosszul szülsz mostanában, de, de nem, nem de, de, lehet, lehet ezt mondani Zoltánnak. Most már vannak férfiak, akik terhesek meg, meg ilyesmi, hát ne vicceljetek már. Hogy lennének? El, el, el vagytok maradva. Hogy lennének? Hát, hát jól, nincs Csinálnak neki, hát ugyan már. Nem, ne tehát... viccelj már, otthon marad gyesen, akkor tanuljon meg szülni. Tad, tad, hát, az a, az, az a Svédországban az biztos majd ö, a, az esélyegyelőségi miniszter, az majd előírja, hogy a jövő államáról beszélünk, elő fogja írni, hogy akkor a férfiaknak beopá, akik otthon maradnak gyesen, akkor tanuljanak megszülni. De az Sánján, a tény, hogy a, hogy a férfiak egy picikét mondjuk egy néhány százalékkal jobb teljesítményre képesek a teljesítőképesség határán, mint a nők, az persze nem jelenti azt, hogyha egy nő ráhajt mondjuk a 100 méteres síkfutásra, vagy ráhajt mondjuk a a történettudományra, vagy a matematikára, akkor ne lenne képes arra, hogy ezer férfiből 999-nél jobb legyen abban. Tehát már felmértük a 20. század során, hogy a nők minden téren versenyképesek a férfiakkal, és ha igazán le akarják győzni a férfiakat, akkor bármilyen téren le tudják győzni őket. Ezzel ellentétben a férfiak nem tudnak szülni, és nincs az az akarat, és nincs az a... Az a az a szándék, és nincs az az eljárás, amelynek segítségével, akármit is hazudozol itt össze, kedves van <gül> Nem, Nincs, nem, a... nincs én, férfi, én a aki jövőt, szüljön. Én a jövőt festem fel, de akkor az már nem férfi, és egyébként is figyelj, tehát az most már és transzumán lényekben gondolkodjunk, és ne férfibe, meg nőbe. Szerintem az, hogy férfiba, meg nőbe gondolkodsz, az egyébként is egy régi volt feudális patriarchális reakció. Nagyon 2015. Kaptunk üzenetet, azt írja a hallgató. Így van, a szüléssel, amit Szűzmária tudott, legalább egy keresztre feszülés, plusz feltámadás, plusz világmegváltás állhat csak Pariba. De valóban életét feláldozni a nő is tud, életet adni viszont csak ő. Nem csoda, hogy szűzmáriát jobban tisztelik, mint bármelyik apostolt, szentett, mártírt pápát. Azt írja Barbie, hogy már pedzegetik amúgy a gén technológiában a szűznemzést, ha már itt tartunk. Igen, de, a, de akkor ott egyetlen egy genetika, tehát ha szűz, szűznemzés, az valójában csak klónozás lehet, hiszen nem kerül be mm -hmm. kívülről semmilyen mm -hmm. más genetika, nem két Így genetika van. találkozásából, Így hanem van. az valójában akkor a az szülőnek a klónozása. Tehát, e, ez, ez lehet az, hogy máshogy nem Nem tudod hogy hogyan variálni, pláne igen, nem. Már elnézést, de pláne nem egy nőben. A, most azért mondom, hogy pláne, mert ott egy, egy sejtnek a, a versenyéről van szó. Igen. Olyan, mint a dekázás. Szóval, a, a, a nő biztosítja a, a beágyazódást, a férfi a biodiverzitást. Uh -huh. De hát majd nem. A mutálási hát lehetősége. A férfi felesleges. Elnyomó. És az előbb mondtad, hogy mennyi mindent tud a nő, a férfi bezzeg, nem, Na, a férfi ezért iszik és verekszik. Kisebbségi komplexusból. Valójában szülni szeretne, de mivel nincs, ezért akkor inkább iszik még egyet. De egy kocsmai verekedést el tudsz képzelni, ahol föláll valaki, hogy mi van, mi van, mi van? És azt mondod neki, hogy üljél csak azért vagy ideges, mert nem tudsz szülni. Szerinted leül, vagy úgy, úgy rakálon, hogy kiszállsz az ablakon. De jó, de, de fáj az a csapó azon, az, azon a Western Szalonajtón, tudod, a mindkét irányba csapódon, és még Aztán egyszer újra. beszólsz neki, hogy Na jó, akkor ilyen okos vagy, akkor szüljél. Na, akkor most szüljél. <gül> akkor szűjjél. Ha így fölhúzod magad, hogy nem tudsz, akkor mutasd. Hogy csinálod? Még egy pofon. Ezt ma este kipróbálhatjuk. Akkor csak nők születnek majd? Ez botrány, pedig nő vagyok, írja a hallgató. Nem születnek, hát nem fognak születni. Ne, arról van szó, hogy ez, ezt most még csak a Stockholm-szindrómád mondatja veled, kedves női hallgató. Egyszerűen bűrészes lettél a saját elnyomásodban, kiszolgáltatásodban, megerőszakolásodban, ebben a patriarchátusban, amit a férfiak gyakorolnak rajtad. De higgyed el, hogy ha majd eltűnnek a férfiak, úgy fogod érezni, hogy hoppá, egy kicsit jobb. És nem tudod nem tud majd hirtelen, hogy, hogy mi, mi változott. Mert hidd el, a nők mindent biztosítani tudnak egymásnak, amit, amit a férfiak nyújtottak nekik, kivéve a verést, az alkoholizmust. Meg És a az... biodiverzitást ezek szerint. Van egy problémám, úgy fogalmaz a transhumanistákkal kapcsolatban a, az irodalom, hogy szükségtelennek és nem kívánotasnak tartják az emberi állapot egyes jellemzőit, mint például betegségeket, fogyatékosságot, az öregedést és a nem önkéntes halált. Hogyha azt feltételezzük, hogy akkor innentől kezdve élünk, ameddig szeretnénk, akkor egyszer csak már szaporodnunk sem kell, és akkor elveszti a jelentőségét a szexi, és, lehet, és lehet, szerintem itt lehet, a, hát szórakozás, erre a utal. szórakozásnak megmaradhat a szex, de mondjuk, mit tudom én, vált, váltakozik a szex, Aha, lehet, különböző akkor... formái, uh -huh. érted? Tehát ne, nem tudom, te, viszont figyeljetek, van, vannak itt más szempontok is, hogy akkor mi lesz a harmadik világ másfajta patriarhálisabb kultúráival. Miközben ugye hát a feministák nagyon kedvelik ezeket a kultúrákat, mint a fehér heteroszexuális által elnyomott és kizsákmányolt és megalázott. Ugye, nem, csak nem csak nőket! Nem csak nőket, társadalmakat. persze, tehát nem csak a burka viselő nőt, hanem az egész társadalmat, mert ugye a baloldalnak az egyik alapeszméje, hogy védeni kell a kisebbségek sajátos, meg a nem európai népek sajátos kultúráját. De mi van, hogyha... ha ez a sajátos kultúra, ez fallokrácia? Mi van akkor, hogyha ez a sajátos kultúra, ez kifejezetten a nők elnyomásán, a nők gyalázásán? Egyelőre alapul? ez föl sem erül. Tudod, a nők elnyomás és a nők gyalázása az itt nyugaton van, a férfiak a férfiak privilégiuma, így van, tehát azt mondod, hogy Szerencsések vagyunk megdicséred a hátsó mi felét, a kolléganőnek, az följelent szexuális zaklatásért, és a hasonló, egyébként éppen egy Pelevin könyvbe olvasom most, a Batmanbe, hogy azért terjed el szerinte a privát életben és a pornofilmekben, hogy a a szexuális aktus közben a nő mondja, hogy ó, igen, igen, bébi, ó, igen, igen, igen, mert amíg ezt mondja, a férfi biztos lehet abban, hogy addig nem jelenti őt fel, megerőszakolásért, <sírt> vagy e, szexuális zaklatásért. <sírt> ez <sírt> <sírt> ez egy egyfajta ilyen kolomp, mint amit a tehenek nyakába tesznek. Pontosan, hogy a, pontosan, tudom, pontosan, hogy hol, hol van, pontosan, ez biztosan kolomb. nem az ez a, a, igen a, az a, a, Tehát térünk vissza a harmadik világra? Tehát, hogy akkor miért kell mondjuk ide egy nagy muszlim többség Európába? Talán azért, hogy, hogy velük, mint eszközzel megregulázzák a fehér nem, nem, az az, az heteroszexuális férfiakat? Az a, az a koncepció, hogy a, hogy a mindenféle bőrszínű harmadik világbeli férfiak beőzöllenek, a fehér nyugati férfiakat megleckésztetik, a fehér nyugati férfiakat eltörlik, vagy beolvasztják, majd a, ezeknek, a, ezeknek a népeknek, ezeknek a harmadik világbeli eddig kiszolgáltatott népeknek a férfiai, azok felismerik a, az idők szavát, és egyszerűen megszűnnek. Ja, értem, feloszlatják értem, magukat. feloszlatják magukat. Hogy, ö, ez a Azt akarom kérdezni a fam hogy szerinted ez a gender forradalom, és nem az, ami ténylegesen zajlik, hanem ami szerinted mondjuk egy, egy reális jövőkép, hogy oké, okay, akkor nyolc nem van, és, és valakik nemeket váltogatnak, akár heti oh, rendszeresség, igen, és igen, igen, eljött igen, ez a világ, ah, az, ez mikor történik? Tehát 50 év múlva, vagy 500 év múlva, vagy 3000 Ó, év hát múlva? Ó, hát az ilyen futurológiai számításokban én nem vagyok annyira jó, meg tudod, mindig a jelen tendenciákat nézzük. Hát nézzük meg mondjuk a világ legeslegfejlettebb és legmagasabb rendűbb társadalmait, mondjuk Svédországot elsősorban. Hát szerintem évtizedek kérdése. Aha. Mert nekem, az, nekem az, a, az a meglátás, vagy én, én eddig abban hittem, vagy azon gondolkodtam, hogy 500 év múlva mindenki egy nyelvet fog beszélni, és nagyjából ugyanolyan színű lesz. Aha, hogy ja, össze, ja, ja, hogy ja. összekeverjük ja. ezt a, ezt a, ezt a kapucsinót rendesen homogénre, az és egy ez egy a biológiai válik az, az egy megbukott kísérlet, egyébként erről is lehet nem beszélni, direkt, hanem az, az amikor a ide Föld nevű bolygót, lehet, hogy már nem is Földnek fogják nevezni, ezek a bizonyos posthumán, transhumán lények fogják úr akkor, és mondjuk eltűnik az egész harmadik világ több milliárd férfia, akkor viszont a mesterséges intelligencia is ki fog fejlődni. És lehet, hogy háború lesz köztük a genderista nyolcneműek, transhumánok és a mesterséges intelligencia között és a mesterséges intelligencia fogja visszahozni ezt a régi a gender előtti utópiát, hogy mindenki egyenlő és egyforma, és a gépek megvívják a maguk háborúját, és kialakul a robotok egyenlőségen alapuló igazságos kommunista társadalma. Én, és mi a helyzet a, azzal, hogy Amsterdamban ma már tilos fütyögni a nők után, vagy tilos megjegyzéseket tenni a hölgyeknek, a hölgyeknek a külseire, mert a, mert a rendőr az téged ezért bevihet és a, és a rendőrőrsön bent tarthat valami 24 órán keresztül. Ezzel a legnagyobb problémám az, hogy így az útfelújító munkásoknak a négyes csoportjából az egyiknek a funkciója teljesen megszűnik. Mert ugye volt a dolgozó, cigiző, az uzsonnázó, meg a füttyögő. És akkor most kell most valami, mivel fütyögő... foglalja el magát A fűttyögőnek nem lesz más dolga, mint támasztani a lapátot. De hidd el, Amsterdamban ez nem így megy. Tehát ez He, itt hát nálunk van, de ide ez igen. még nem gyűrűzött be. Én azt hittem, Ö... hogy, hogy, hogy mögött egy gazdasági megfontolás van, tehát hogy, hogy a, a költség takarékoság miatt csökkentsék a létszámot, ezért a fűttyögőt kiveszik, természetesen a megfelelő gender ideológianak megfelelően. Na, na most azt írja ezzel kapcsolatban a hallgató. Ha a nőnek bejön a pasi, akkor kellemes flörtölés, ha nem akkor szexuális zaklatás. Akkor nincs igaza, nincs igaza, abszolút tiltakozom, mindenképpen szexuális zaklatás. Akkor is, ha bejön a nőnek. Természetesen, mert a nő akkor nem ismeri föl a saját elnyomottságát. Hát ne föl kell őt világosítanát. A nők többség, aki élvezi a szexet, meg úgy tudom én, csodálja a tudományt, mert ugye a tudomány is egy macsó valami, mert a megismerő elme be akar hatolni a természet anya lágy ölébe. Ez hát ezt mindenki tudja. Érted? Tehát ilyen te ért, te. és csak a szociológia, természetesen a genderista szociológia az egyetlen valós tudomány, a többi az ilyen áltudomány, meg egyéb, amit megmétezett a, a himnsavinizmus, főleg a freudi pszichológiát, meg egyebeket. Hogy... Talán még sokkal veszélyesebbek ezek a megtévesztett nők, akik kérik az van, elnyomást, akik flörtölnek az elnyomóinkat. Sokkal rosszabb, sokkal rosszabb. Érted? Amikor a, amikor a, a börtönben a börtönőrrel próbál haverkodni az áldozat, vagy hát érted? Ez Igen, ez a Stockholm-szindromáról beszélt be, Begyűrűzött az elnyomás a van. nőkön belülre. Pontosan. Ez a jövő, ez az a jövő, amit festeni óhajtunk a, a szellemünk vetítővásznára, ahol a csávó énekli, hogy I am a material girl. Melyik mű fogalmazza meg férfiak számára legjobban, hogy mit jelent nőnek lenni, kérdezi a hallgató. Az óra, az órák? Vagy a Telma és Louise? Kérdezi. Feldolgozott téma ez? Hát... Uh... A Thelma és Louise az egy, az egy igazán klasszikusan feminista, fe, feminista roadmúz. Klasszikus Igen. Igen. Igen. És egy kiváló film. Az órák is valószínűleg az már nem bírtam végignézni. Azt nem láttam. Az, az, az szerintem az a film rettenetes. <gül> Ö, akkor sz, én most kérdő, kérd. kérd Kérdésesnek ítélem meg, hogy tényleg mi tudjuk megmondani, hogy a, nő, a nőnek levést azt a férfiak számára mi az, ami jól tudja interpretálni. Hát pont mi nem tudjuk, ezt egy nőnek kéne megmondania, de biztosan nem az órák, hogyha az nézhetetlen volt. Azt írja a hallgató. A cigánybűnözés is a férfi hetero. A cigánybűnözés is a fehér hetero férfi kitalálmánya. Az egyén tetejért nem szabad egy közösséget büntetni. De ez a férfi erőszakra nem vonatkozik. Az a sötét valóság. Nagyon a igaza van. Hát természetesen fontos. maximálisan és mélységesen egyetértek. Szerintem ő egyébként nagyon enyhén is fogalmazott. Tehát, érted? A gazdagok lesznek poszthumánok, írja a hallgató. Mm -hmm. Nekik lesz pénzük kiborgáválni és lesz egy csomó visszamaradott, szegény, alávetett, hagyományos ember. Na no, és ennek a két fajnak, De mert azt... ez lassan le fog válni egymástól, ez a két faj, két, faj, két külön evolúciója lesz. Távolabb kerülnek egymástól, mint a neandervölgyi és a, a kromanyoni, annak idején, hát évvel ezelőtt. Nem lehet, hogy pont az, aki nem sikerül, akinek nem sikerült transzhumán állapotba kerülnie, az fogja kipusztítani a kisebbséget? hatra az uh -huh. Az egész technológia az ő oldalukon van, hát ne hülyéskedjél Lehetetlen. A, a, Lehetetlen. A, a nyers emberi meg ez, ugyanolyan ezt feltételezni, mint azt gondolni, hogy majd a csótányok, amelyek többen vannak számszerűen, mint az emberek, kipusztítják az embert. A nem csót. nem csótányok párhuzam esetleg párhuzam kipusztítják most. az embert, úgyhogy rossz a párhuzam. Nem, az ember kipusztítja önmagát, a csótány esetleg túléli. Mint a patkány. Igen, de nem a csótány fogja kipusztítani. Ha egy Ja, Érted? telefonon értem. fölhívják egymást a csótányok, <laughs> hogy akkor már, hogyha nem oroszul beszél a fele, hogy akkor holnap mehet. <laughs> Na, szóval visszatérve a komolyabb témákra, ne vicceljétek már el, ez, tehát ez, ez véresen komoly, evolúciós ugrás előtt vagyunk, tehát természetesen a nyolc nemű transzumánok fogják uralni a földet, és megismétlem az előző gondolatot, mert az elsikkat, kizárólag a mesterséges intelligencia, hogy is mondjam, ahol már egyén sem lesz, csak egy hatalmas nagy közösség, az lesz az akkori észak Értitek? Tehát Svédország szembe észak -Koreával. A mesterséges intelligencia ö, robot társadalma, igazságos kommunista robot társadalma a nyolc nemű transhumánok liberó kulturbalos társadalmával. És akkor még ott a resz, az emberiséget, hát nem lesz mit enniük nekik, hát lassan kipusztulnak. Csak a rengeteg holtestel majd mit fognak kezelni. Hasznosítani kéne. Hát gépek, hasznosítani. Gépekbe oltott emberi szellemiség az egyik oldalon, és a mesterséges intelligencia a másik oldalon. A, láttad a Xi című filmet? Ez a, elég szar volt egyébként, de Ilyen a, a nő az a címe. Ilyen é. robot szerelem. A mesénnyel és intelligenciával. Nem is. Á, is si. a, uh -huh. Láttam, láttam, de a végét máig nem tudom, hogy mi lett. Uh -huh. Nem szaszos lesz <laughs> Ja, csúnya mit? szakít. -e. Összepakoltál az utcait. <laughs> <laughs> Igen, az összes bikkét. <laughs> <laughs> Letöltötte. Uh -huh. <laughs> Azt az írja a hallgató. A női foci meccseken már nem is lehet férfi bíró, nehogy utánuk füttyögjön, vagy majd a sípot is betiltják és lesz valami más jelzés, kérdezi a hallgató. Ez ezzel, ezzel arra utal, hogy a gender aktivistákkal kapcsolatban azért gyakori megfigyelés, hogy nem nagyon van humoruk és nem nagyon tudják elválasztani azokat a szituációkat, amikor azért szabad füttyögni a nő után, de... mert mondjuk lesen vannak, de, nagy... vagy mert mondjuk kiment a labda oldal. Nem, nagyon, jó, nagyon, jó, nagyon jó a kérdés. Annak ott helye van, tehát hogyha az, a nő egy bíró, akkor nyugodtan lehet veréssel, öléssel fenyegetni, az anyjába elküldeni, hiszen bíró. Tehát azért még tudjuk, Már hogy holnakozik a, a szeretet, Már meg fél... az együtt fél fél, mert véletlenül nő. Nő Nem, ha, nő, ha nő a persze, bíró? Nem, nőre nem lehet fütyögni az utcán, de amint bíró, akkor már lehet a Mert... családja kiirtásával fenyegetni, meg fölfújni sprével lepedőkre, hogy rohadjál Mert meg. férfi szerepben His... van. Hiszen bírói Mert szerepben van. Fér... Mert férfi szerepet vett fel, a hátus ügynöke lett. Ugye mit csinál a bíró? Akadályoz téged annak a feloldásában, hogy ezeket a törzsi koponya szétveréseket, amiket régen csináltunk, azt ott a lelátón elkövesd, és igazán örüljél, mert ad egy pontot a másik csapatnak, miközben a másik csapat meg azt mondja, hogy végre egy felkészült szakmai döntés. Most így, most így, most így teljesen igazatok van, de úgy de elgondolkoztam, hogy ebben a jövőbeli világban lesz egyáltalán sport. Mi lesz a, a koponya hát, lesz, hát de, ösztönünk helyett De az a harmadik világ, akik kihalnak, mert nem lesz élelmiszer, meg víz, érted? Tehát a, uh -huh. a nyolc neműeknél nem biztos, hogy lesz sport, vagy, vagy amikor betáplálják érted magukat, beszkennelik, akkor ott átélhetnek, mondjuk a régi, nyilván lesznek utazások, idő, idő utazások döntők. és a, így van, így van, és akkor a virtuális valóságba megnézik, hogy milyen volt a 20. Vagy század. egyszerűen Tehát, kimennek, és a, az akkor még haldokló emberiség néhány példányát ö, szétverik. Hát... Mint egy szórakozás vagy levezetésképpen. Azt írja a hallgató, az Egyesült Feminista Szövetség és a Transhumán Liga atomháborúja fogja végleg eltörölni az életet a Földről. Hát nem fogja az életet... Mi azért bízunk a békésvég kimenetelben. Igen, igen, az egyesülésben. Plusz a csótányokat az atomháború fogja A homo sapiens, mint egy fölösleges fajt fogja kiküszöbölni. Hát most, érted? Hát evolúció, érted? Hát jó. Hívjatok mostantól Loretta-nak írja a hallgató, utalva ezzel a Brian életéből, arra a szereplőre, ugye, aki öntudatra ébredt, és megtért a a, a, a gendernek, vagy a genderhez, a gender, ja, ja, ja, ja, ja. A gender anyához. És már, mi, azt azt és, és ezt már mikor lejátszották 80-ban, vagy mikor egy film? Én ezt? azt gondolom, hogy soha erősebb szatírát a nyugat-európai balos mozgalmakról, mint a Brian élete nem készítettek. Az a kérdésem, hogy ez, hogy evolúciónak nevezzük azt, hogy kipusztul a mi fajunk, és megpróbáljuk a zuhanás közben még lementeni magunkat egy pendrive-ra, ez nem eufemizmus, hogy azt mondjuk, hogy ez evolúció, nem egy, inkább egy, vész, egy vészfékbe kapaszkodva a véreddel a vészfék fogantyújára ráírod, hogy de de anya szeretlek. Figyelj, de minden, minden evolúció, egyébként meg ilyen szavakat használtok, hogy anya meg, meg hasonló, tehát látjátok, nem tudtak kibújni a hagyományos fogalmi keretből, nem az anya. Nézd, hogy anya, érted? Hát ö, ez megvan a mézgagézából a, a, kö, a kö, köbük, nem, az MZ az anya, ne, egy ne. lombik. Ja. Ki ki van állítva a szobában, és a, a, a tévé arcul légy összetöri. És akkor és nagyon szomorú aznap az MZ az mert, mert, mert, mert, mert meghalt az édesanyja. Hát anya. annak idén a Rolls frakciónak a számát ismeritek, nem? Hogy ö, ö, apám a tudomány, anyám egy lombik, apám a tudomány, ez engem meggyötör... Apám, apám, anyám egy Lombik, apám a tudomány, ez engem összetör. Uh -huh. És még volt egy refrénje neki, a Ne nézz így rám, nem vagyok egyedül Lombik bébi, vagy te is. Ez az magyar új hullám. Erős. Postbank. Még azon gondolkodtam, hogy miért többféle nemre oszlunk szét, ha egyszer elvileg össze fogunk forrani egyben, de azt mondod, hogy nem fogunk. De ez két különböző tábor te. Mondom, Észak-Korea versus Svédország. Hát tehát úgy érzed, hogy az Észak-Korea, ami ugye a, a mesterséges, a mesterséges intelligencia, intelligencia, ami ilyen egy... másodpercek alatt évek kommunikációját folytatja le saját magával. Persze. Ő lesz egy nemű hiszen egy évvel semmilyen nem nincs, ott robotok vannak. Akkor kizállónak. az egy nemű a semmi. tökéletes nem egyenlőség társadalma, se egyén, se közösség, csak egy nagy massza, ami a teljes egyenlőség minden szempontból. Érted? Uh -huh. Na most, ő, most ez, vagy nem is tudom az őt használni, erre nincs szó, ez lehet, hogy az egész bioszférát mondjuk ki fogja írtani, és a nagy háború majd a, a, hogy is mondjam, a jövőbeli Svédország, tudjátok, a nyolc neműek. Hát nyolc nemű, hát mit tudom, lehet, hogy 16 nemű, lehet, hogy 24 nemű, lehet, hogy csak három nemű, lehet, hogy nem nélküli. Hát a nem, a, a nem akkor már, hogy is mondjam, akkor már részint ilyen élményszerzés, szórakozás, vagy éppen identitás, tudod, szabad identitás, és mondjuk az identitásodat változtatod naponta, tehát van, van amit mondjuk déltől ö, estig, mit tudom én, hímnős androgűn vagyok, mondjuk van 64 féle ilyen megnevezése, a különböző mm -hmm. transz, szexuális, akármikre, és akkor ezt mondjuk változtatja. Hát miért ne, miért ne tehetném meg ezt uh, időben eloszlatva, de akkor egyébként, hogyha tudok lenni uh, két olyan nem, most mindegy, hogy férfi vagy nő, vagy a himnős, uh, Akármi, uh, világos bárki, meg, a, meg valami teljesen más, de akik egymás számára elvileg vonzóak lehetnek, tehát passzolnak, akkor ha én lehetek mind a kettő, akkor időben nem egyszerre lefekhetek saját magammal, nem a délelőtti saját magam, az uh, annak tetszhet a délutáni saját magam. És ez gyakorlatilag úgy oszlik meg, hogy klónoztatja is, vagy? Nem, de mentálisan összeereztheted a kettőt. Tulajdonképpen teljes. Az délelőtti tudatod nem lefekszik a délutánival, és, de amúgy titokban. Ja, titokban, nem tudom, hát figyelj, ennyire liberális társadalomban nincs, nincs ilyen, tehát bármit megtehetsz. Tehát. Sziasztok, írja a hallgató, nagyon érdekes Jócó hozzászólása. A férfiaknak azért van melbimboljuk, mert ezt a szervet, már akkor lefejleszti a magzat, amikor a neme még nem dőlt el. Az anyatermészet biz, mindig biztosra játszik mindig. Na jó, hát, mi, hagyjunk, reakciós. Mi, igen. E, azt gondolom, hogy az sem véletlen, hogy többnyire két biológiai nem létezik az általunk ismert univerzumban. Ha ezen mesterségesen változtatni akarunk, akkor arra majd a természetnek is lesz idővel egy sajátos reakciója. Kíváncsi vagyok, szó ezt nem fogod meglátni, de, de, a, de a kollektív én az meg fogja látni. Kérdés, hogy őt hi vagy si személyes névmással lehet majd leírni. De szerintem lesz sokféle személyes névmás. Vagy egy, egyféle személyes De nem, én azt gondolom, hogy meg nem kellene, uh, nem, nem kellene ha. ezek a személyes névmások, mert ezek a személyes névmások azok, amelyek az elnyomásnak az alapja. Ja, igazad van, mert megkülönböztetőek. Pontosan, megkülönböztetőek. Az lenne a normális, hogyha mindenki hi lenne. És felejtsük el már ezt az összefüggést. Mindenki hiyeség. férfi? Nem. nem! Nem lenne férfi, csak mindenki hi lenne. Érted? A személyes név más szerint, mondjuk. Vagy találjunk egy harmadikat, igen, ami nem igen, sérti a nem, nem, sérti, nem. Ez sérti, amit a te mondtál. A sérti. De nem, De nem semlegeset, hanem az androgűn. Vár pont ez a lényeg, hogy a, a semleges, az ugye, a, ő, ők a kifosztott nemek, az a hermafrodita. Nekünk az androgűn név más kell. Mi arra vadászunk, ami, ami, ami egyesíti, ami egyesíti, Igen. kaptunk egy üzenetet, ezt az előbbi zenét a fam játszott a szintetizátoron? Kérdezi a hallgató. Annyira jó SMS írónk van, hogy miközben, <gül> mik, már itt volt az üzenet, amikor még ment a zene, de már úgy fogalmazza meg, hogy, a, hogy ezt az, az előző üzenét, mert tudja, hogy amikor én fölolvasom, akkor majd a jövőben, ugye jövőkutató kollega, ez már egy... Ez egy már, ez már a, válaszolnék, neki, válaszolnék neki, igen, mert én 1965-ben születtem, és ez a születésem zenéje. Ez körülbelül igen, egy-egy Ez most így a, a, so most így nice a vissza, visszaszületésemnek a jelképe. Azt írja a hallgató. Bocsánat, a, a kolléga olvasásra optimalizálta az írást, és ezt majdnem minden esetben így is kell lehet, ne megtenni. Így, nem, De ártana, bárjá, nem, lehet, hogy, nem lehet, hogy a kollega mesterséges intelligencia? Hűha. Túl intelligens. Kérdezzük meg tőle. <laughs> lehet, hogy -e? lehet, hogy visszaküldték a jövőből, <laughs> mint John Connort. Azt írja a Morci, utalva a személyes név másokra, he, she, it, legyen sheet. Pompás. Pompás. És? É és a Ki másik, ezt, ezt Morci Morci. Mor mor de van egy Morci. De Morci is írta leírta, hogy she, he, it, legyen sheet. Kérlek. Ha, ha egy, mestre... betűben, egy betűben különbözik kettő hallgatónk, és mind a kettőnek ugyanaz az ötlete volt, nem csak, nem csak elírta a nevét? Nem tudom, lehetséges, hogy Marci az még az emberi hordozó, és Marci már a mesterséges De intelligencia mutáns. Külön telefonszámról, mutáns. ha jól látom. Egy, egy, egy, egy... A beszkennel tudata. Egy digitális mutáns. Így van. Egy, ha, egy, egy betűt mutált a gondolat, meg egy telefonszámot, igen, Ez kemény. Igen. Ö, ha mesterséges intelligencia lesz, írja a hallgató, akkor semmi más nem lesz. Ha megússzuk, hogy létrehozzuk a hóhérunkat, akkor maradhatnak individumok. És akkor lesz két faj. Ő azt mondja, hogy a mesterséges intelligencia a maga legelösebb. mellett semmit nem fog semmit megtűrni. Nem. De figyelj, ennek a bolygónak mi vagyunk a kizsákmányolói és a főragadozói. Mégis vannak olyan fajok, amelyeket megtűrünk magunk mellett, ami, amit nem eszünk meg, és amit megsimogatunk, Külön és a házunkba hozunk. Á, azt, ami, aminek nagy a szemgolyója, és puha a szőre. A cukiság dolgokat. A, a mi időben cukiságnak ö, ö, evolváljuk magunkat a, az, az AI számára, a mesterséges intelligencia számára. is tetszik neki, de ahhoz akkor előbb erkölcsöt, kell, erkölcsöt kell, De ahhoz előbb erkölcsöt kell plantálnunk a mesterséges érzelmek, intelligenciára. Érzelmeket, érzelmeket igen. Szentimentalizmus, mm -hmm. bocsánat, Szentimentalizmus. nem. Na most ott bukik meg, hogy a mesterséges intelligenciának a jelenlegi prototípusánál, az észak-koreai társadalomnál, csak ahol ott biorobotok vannak, ott sem működik ez a cukiság. Mert ha működne, Aha. akkor nem lőnének eh, miniszterekre rakétával. Lébevédelmi Például... rakétával, elnézést. Minisztervédelmi rakétával. Álljon példaképül a magyar nyelv, amely ezer éve megszüntette a megkülönböztetést a nemek közt, írja Vargasolt. Nagyon igaz. igaz. És még igaz. a németek popáznak, és igaz. még a németek, aki, ahol, minden szab... igen, ahol minden, minden főnévnek neve van felháborító. És még ők beszélnek nekünk, az angolok akik már amikor átlé átléptük a királyhágót, már akkor egy nem volt. Így van. Az angolok kiküszöbölték, mert ott is volt, valamikor, de az elmúlt évszázadokban szépen kiküszöbölték. Nálunk meg nem. De várjál, Robi, lehet, hogy már a Siriuson se. Uhum. Tehát mi felsőbbrendű lények vagyunk, mi a Szíriuszról jöttünk eredetileg genetikailag, tehát onnan hoztuk szerintem ezt, a, ami majd itt is meg fog valósulni. Azt írja a hallgató, az a megoldás, hogy átmenetileg a nőknek legyen péniszük, hogy a fehér hetero férfi megtanulja, milyen rossz, ha valaki belehatol, akkor majd elszégyeli magát. Lehetséges egyébként, hogy egy ilyen katartikus élmény választja el a fehér hetero férfit attól, hogy emberé váljon, vagy erkölcsi emberé tiltakozom, váljon. Tiltakozom, tiltakozom, mert ezzel viszont kiteszed a nőket egy ö, olyan, egy önmegerőszakolásnak. Egy Tehát fasiszta kényszt... elnyomó szerepnek. Egy fasiszta elnyomó szerepnek, bizony. Egyébként... Egy... Akkor viszont férfiaknak kéne, akiknek már gyakorlatuk van a fasiszta elnyomásban, férfiakat... Ö... Megkúrni, és nem akkor jó, azok a férfiak... Nem jó, mert az meleg, ez, ez, ez homofóbiát. Nézd, ez meg már a homofóbia, érted? Ez sem jó. Nem jó. De a valahogy a férfinak meg kell tapasztalnia, meg hogy milyen borzalmas szűnjel. az, amikor belehatol, belehatol a, egy másik lény. A, csak a férfinak, a férfi megszűnésében látom a probléma megoldását. Nincs férfi, de ha, nincs de a, probléma. De a férfinak előbb meg kell értenie azt, hogy ő a probléma, és feloszlania... Ehhez, hogy megértse, ehhez valaminek bele kell hatolni. De mivel a férfi ostoba lény, ezért ezt nem fogja megérteni, ehhez már mesterséges intelligencia. Hálistenek csak elő. a fehér férfi ostoba lény. Legalább e világos, ennyi szerencsék van a világban. Egyébként, aki egyetért a, az eszménykel, és eléggé haladó és progresszív, az támogassa a Halál az Ember Egyesületet. Úgyhogy meg, Robi, megadhatod a számlaszámot és a telefonszámot. Időben utaljatok, mert mikor majd el akarnánk költeni, már nem lesz mire. <gül> Ugye valahol a gyűjtés felénél kell költeni mert ha, ha igazán összejön, akkor, akkor addigra már. már, hát igen, addigra az a számla az már, az már ott magányosan fog állni egy ATM mögött, és sehol nem lesz ember, aki ki tudná venni. A nők nem írthatnának ki, nem, a nők nem tanának így pontos, a nők nem tanának ki egyetlen fajt sem. Azt a férfiak csinálják, írja a hallgató, a nők igen. csak megsértődnek. Persze, <gül> nem, pontos, nem, pontos, nem pontos kifejezés, a nők megsérülnek. Sérülnek. Sérülnek. Sérülnek. Világos, ezt tudjuk, kedves hallgató, és maximálisan egyetértünk. Mi nem azt mondjuk, hogy a nőknek ki kéne írtani a férfiakat, hanem a férfiak megszűnnek evolúciósan, feloszlanak, már legalábbis a fehér férfiak. Előz, utána meg éhen hal a többi. A harmadik Megsértődnek, eh, megsérülnek, Megsér... megsértik őket. Eh, érzed, a, érzed az átmenetet? Eh, a megsérülnekben sincs megnevezve a bűnös. Ha megsértődnek, ott, a, ott, a, ott áldozathibáztatás történik. A megsérülnek pontosan. nél, nem tudjuk ki végzi a, cseleke, pontosan, a cselekményt. Pontosan. nincs megsértik megsértiknél Szabados. ott van a fehér férfi. Megsértik Szabados. őket a fehér heteroszexuális férfiak. Így, így a pontos. pontos. Ne legyünk slendriánok -e nekem ez a kérdés. Csak szakszerűen, csak szakszerűen. A nőknek pedig meg kéne érteni, milyen az, amikor egy másik nem elnyeli őket. Ö... Ja, mint amit a férfi tapasztal. Hogy elnyeli a nő. Hogy a nő elnyeli a férfit. Elnyeli. Ö... Jó, De... most miért kell fasiszta SMS-eket beolvastni? <gül> a <gül> ö, a ö, azt se felejtsétek el, hogy ezt az egész gender témát a nyakunkban mind az internetnek köszönhetjük. Azt tette tényezővé. Hát én egyáltalán nem gondolom, hogy a nemek közti elnyomást az internet okozta. Hát azt nem, de azt, azt akarja mondani, hogy egyáltalán ez téma lehetett. Bob Marlinó Woman No című számáról mi a véleményetek komisszárelftárs nő szempontból? Kérdezi Balázs. Hát, én azt gondolom, hogy ez egy ilyen, ez egy ilyen ö, sze, ö, szexuálisan rendkívül soviniszta himmusz. Tudjuk, tudjuk azok, hogy, hogy ez sér... egy, ez tudjuk, egy Az A sérült férfiak, akiket felsértettek az érzelmek, azok azok montrázzák ezt maguknak és egymásnak. Na ez egy ilyen gyászoló özve, özvegyeknek szóló tudjuk, hogy nem azt jelenti. De várjál, nem azt jelenti, hogy nincs nő, nincs sírás, ne. hanem az, hogy ne, ne sírjon. Sírj. Igen. Ez, ez elterjed valami miatt, de most komolyan elterjedt véletlenül, hogy, hogy, hogy ez azt jelenti, hogy nincs nő, nincs sírás. Azt Valójában jelenti, hogy nem asszony, ne sírjál. Nem, azt jelenti. Azt, ne sír, nem nő, ne sírj. Tényleg? Aha. Tényleg, hát akkor ezt tök rosszul értelmeztem. Teljesen. És ezt én ezt a, a, a, a, a magam fasizmusába építettem és emeltem, mint egyfajta ilyen ideológiai támaszt. Ez az az egy a... bocsánatot is a az a... alkalom, hogy a... A refre... bocsánatot kérjen? A refrének közötti verzéket, ha értelmezed, akkor ott ki fog derülni, hogy ez nem egy repülők szám, hanem, hanem, egy, hanem egy ilyen Háborús sírató szerűség. Hmm. Emlékeztek a Sex Mission című lengyel klasszikusra? Hát Természetesen, és mennyire szeretjük. A, a, a, és azt írja a hallgató, VR Borg, ezzel utalva a kollektív identitásra a Star Trek New generation -ből. Björn Borg? Nem Björn borg, Ki egy, borg. Nem ismered. Nem ismered, ez egy. Ez Star Trek-et egy abszolút Star nem. Star Trekben van egy faj, ami a különböző elemei, vagy különböző egyedei, azok kollektív identitást működtetnek. Bármelyikükkel beszélgethetsz Bármelyikükkel beszélsz, mindegyikük borg. Mindegyikük Ezek a kommentelők. <gül> És Farkas Attila Mártonnal egy olyan filmről fogunk beszélni, ami nagyon nagy hatással volt ránk kifejezetten a holokauszt körében Egy poszt holokauszt filmdráma. Egy filmdráma a holokauszt emlékezetről, meg a holokauszt szorongásról, ami így visszamarad. És azért már készülnek ilyen filmek is. Nagyon sokáig csak holokauszt drámák készültek. Aztán elkezdtek készülni a holokauszt emlékezetről szóló filmek. Például a nagyon A kiváló felolvasó. Ugyanakkor azt mondhatom, hogy ez a film, amelyről most beszélni fogunk, az emlékez című film. Remember? Remember Timu film a legjobb ilyen tárgyú film amit én eddig láttam. Az igazság, hogy ezt még azoknak is könnyen ajánlhatom, aki, aki a, ha meghallja azt, hogy holokauszt film, akkor egy kicsit összerezze, hogy na jó, most már egy 195-et nem akar megnézni. Ugyanis simán indulhatna egy ilyen tetovált lányligában ez a, ez a történet. Nem csak azért, mert, mert elképesztően kiforgat bennünket a, a főszereplőknek a percepcióin keresztül, hogy ő hogy éli meg időskorban a visszaemlékezést, hanem azért, mert ez lehetne simán egy krimi is. Ez egy thriller? Thriller. Ez Aha. egy thriller. Igen, egy thriller, de ugyanakkor meg egy filmdráma. Uh -huh. Tehát egy lélektani dráma és egy thriller van egymásba oltva, és ö, használ a mementóból egy bizonyos dramaturgiai elemet, ami nagyon fontos. A hősünk az éppen úgy ö, éppen úgy memória zavaros, igen, mint a 20. A a 20. percben pont különbség... ez jutott eszembe, hogy ez, ez egy ilyen holokausztos mementó jellegű valami lesz, aztán -os vártam, mi lesz memento. a Igen, a, a Igen, Igen. a Igen. Na, hát a, a, Az érdekes az az, hogy amíg a mementóban a hősnek a memóriája, a rövidtávú memóriája sérült, az azt jelenti, hogy az Előző hetekre nem emlékszik, az előző három percre igen, három az előző hetekre a... nem, viszont az előző évtizedekre meg megint igen. igen. Na most a mi hősünk is ilyesmi, csak ezt úgy hívják, hogy demencia, ez az örekkori demencia. Olyannyira, hogy a 87 éves Christopher Plummer játssza a főszerepet, ő, ő, ő játssza el ezt a figurát. Állati hiteles. Elképesztő jó. És az a, az a fontos, hogy ezt a filmet csak egy 87 éves öregemberrel lehetett eljátszatni. Tehát, hogy ehhez, ebbe a szerepbe tényleg bele kellett vénülni, mert csak egy 87 éves öregember tudja eljátszani azt a végtelenül esendő, végtelenül ilyen teszem a a remegőkező, remegőkező öregembert, aki ugyanakkor egy halálos fegyver, de ez, ez, ez a film során tulajdonképpen az ő számára is egy rejtély, egy ami amire ő neki kell saját magát szépen lépésről lépésre rávezetni, hogy az. In, innentől már a spoilerezés jön, Nagyon, Azt kell Nagyon-nagyon kell vigyázni ezzel a filmmel, hogy ne, ne lőjük le nektek a poént, de nem áll szándékunkban, mert a célunk az, hogy ti mind, akik hallgatjátok ezt az adást, megnézzétek a emlékez című, című filmet, mert ez a, ez a film, ez a ez a koronája a posztholokauszt filmdrámának, azt gondolom, hogy ezentúl már megint nem, nem nagyon lehet mit elmondani. Feldobok azért belőle valamennyit, arról van itt szó, hogy egy idősek otthonában az egyik lakónak meghal a felesége, és akkor a másik idős lakó emlékezteti, hogy volt egy ígéreted, a kettejüknek közös múltjuk van a második világháborúból, és azt, azt ígérted, hogy... És nem tudjuk mi az ígéret, de el, elkezd felkutatni Észak-Amerikában négy embert, aki lehetséges, hogy a négy ember közül az egyik, az az ő közös múltjukból valaki. És őt kutatja valószínűleg bosszú, bosszú célnal. A négy emberből három biztosan nem az, akit keres. De nem tudja, hogy a négyből melyik három nem az, és melyik egy az, aki az. Ezért végig kell járni az Egyesült Államokat, sőt, Kanadába is át kell mennie, hogy egyenként szeméről szemére felkutassa ezeket, de eközben mindig elfelejti, hogy hol is jár, vagy hogy mi járatban is van, hiszen a demenciája nyomán folyamatosan kiesnek az emlékei, ilyenkor egy levélhez kell nyúlni, a csuklójára felírja a golyóstollal, hogy olvasd el a levelet. És, és a, ebbe hasonlít a film Kifejezetten, is újra el kell olvasni a levelet, és újra vissza kell helyeződni abba a küldetésbe, amelyben éppen van. Na most... Uh, ő magától, neki már nincs ez a küldetés. Ő annyira elhűlt 87 éves korára, hogy fogalma nincsen, hogy miért ébredt föl egy kanadai buszpályaudvaron, de a levélből mindig kiderül, hogy miért is van itt. Na, megfigyeltétek-e, hogyha filmdráma készül egy öreg emberről, mindig úgy indul, hogy meghalt a felesége. Mindig a feleségének a halálával kezdődik. Látátok Mert ez a... egy új életszakasz. Pontosan, pontosan ez az, ez az. Látátok a Schmidt történetét? Kiváló filmdráma Jack Nicholsonnal a főszerepben. A Grand Torino-t a, a Clint Eastwooddal. Az is úgy kezdődik, hogy meghala. Hogyha a Rocky, akár a Rocky az is Az a lényeg, hogy ez az ember. Az azáltal tud szembenézni a saját sorsával, meg a saját életével. Azáltal tud elszámolni az elszámolatlannal, hogy kiszolgáltatottá válik, hogy egyedül marad, hogy már nincs senki más, csak ő meg a halál. Hogy már leomlott az életének a díszlete. Vannak ugyan gyerekei, de de, van de, családja, de, de a kapcsolata már... velük, de a kapcsolata velük, Szé szinte idegenség. A, tulajdonképpen azokkal a gyerekekkel, szinte mindegyik filmben az anya volt az, a most már halott anya volt az, aki nagyon jó, nagyon szoros, nagyon szeretetteljes kapcsolatot tartott. Ezeknek a férfiaknak, akár a Schmidtnek, akár a Rocky Balboának, akár a Gran torino a, a Volt Kowalszkinak, akár ennek a hősnek, mindegyiknek Hűvös a kapcsolata a gyermekeivel. Most nem Lemondod azt, hogy hűvös távolít, egyszerűen távol ír Amerikában másik, másik. városba költözött. a napi kapcsolata el, a feleségével. El, volt. Elmentek, elmentek, kirepültek a fészekből, azért még szeretjük a apát. Szeretjük, de nincs, de nincs valódi formálisá, kapcsolatuk. Formálisá, pontosan formalizálódó ugye meglátogat négy embert akik közül háromról nem ö, háromról mi biztosan tudjuk hogy az nem az az egy akit keres és hát egy lesz az akit keres Mikor amerikai állampolgár lettem a bevándorlási hivatal megkérdezte hogy bármikor is vállaltam e szerepet a náci közigazgatásban vagy dolgoztam meg koncentrációs táborban nekik is azt mondtam amit önnek igen, szolgáltam a hazámot. Katona voltam. Büszke német voltam, ahogy akkoriban minden férfi. És ma is büszke vagyok a katona éveimre. De többiről nem tudtam. Ez szégyenletes. De nem én kekken? Ilyen az, amikor az gyilkosság szándékával egy glock-típusú kézi fegyverrel a kis neszeszeredben vagy autóstáskádban belépsz valahová, és már majd nem megölöd, végignézed a, a, a világháborús katonai albumjait a fickónak, és felkészültél rá, hogy bosszút állj. És kiderül, hogy megint, nem meg, ő az, csak, nem megint ő az, csak névazodosságról nem, van szó. Nem ő az, csak egy német, aki történetesen a Vermagda szolgált. Igen, a wehrmacht szolgált. Méghozzá de... Rommel alatt, Afrikában. Ez van. nem szpoilerezés, tehát ezt ja, el lehet mondani. Észak-Afrikában így van a Észak-Afrikai hadjáratban. Egyébként Bruno Ganz játsza ezt. Ezt a akit, szerepet. És akit ismerünk már a régi Wim Wenders filmektől kezdve a Juntergangig, tehát a Bukás. A Bukás. Amit igen. annyi politikai. <gül> soha, senki, soha senki csinálta. nem. Nem azt, mondom, az... soha, nem azt mondom, hogy soha senki nem dolgozta fel, <gül> vagy nem játszotta el Hitlert annyira hitelesen, mint ő. Inkább úgy fogalmaznék, senki, hogy Bruno kívül soha senki nem játszotta el Hitlert, bár nagyon sokan megpróbálták. Egyáltalán. Nagy Egyáltalán. Rossz, Egyáltalán. Nagyon rossz Hitlerek voltak. Igen, rossz Hitlerek. Pedig, pedig, pedig. Még Anthony Hopkins Anthony, is volt Anthony Hopkins meg ilyen meg kellene. Charlie Cseplin. Annyian, annyian eljátszották. <gül> el Charlie Chaplin <gül> meg se próbálta. Csak egy karikatúrát Világos ez egy karikatúra. Nagyon jó nagyon jó színészekről van szó, és nem jó Hitler alakításokról. És Bruno és... Ganz volt az egyetlen, aki baromira megközelít. Igen, igen, igen. És az emlékeztető filmben itt van velünk Martin Landau, aki, aki ő, ő, ő a barátja és kollégája, aki a ami hősünknek, írta. ő írta a levelet, és ő az, aki szállodákat foglal, ő az, aki irányítja, ő az, aki vezeti a távolból, a távolból. távolból ő mint egy, és egy bázis. Mint Megmondom szinte egy összint, hogy végig olyan érzésem volt, mintha ízléstelennek foghatni, de mintha egy ilyen szuperhős képzés történne, mintha egy X-ment néznék, hogy a tolószékben, a nyugdíjas otthonban maradt a levelet író, az eseményeket kontrolláló ember, ember az, aki ö, ö, testmozgás, vagy ö, ö, hiányában. egészség hiányában létrehoz egy, egy gólemet, hogyha úgy tetszik, aki az ő nevében is elmegy és elvégzi a feladatot. Tehát, hogy, hogy ő, a, ő az akarat és a szellem, a másik pedig a 87 éves trotty, ő pedig a test és, és az erő. Max, akit Martin Landau játszik, ő a ő, ő, ő... Simon Wiesenthal mellett dolgozott és kutatott fel náci bűnö háborús bűnösöket. Akiket már nem lehet bíróság elé citálni. Tömegesen, és akkor ezeket, akiket tudtak, azokat elhurcolták Izraelbe és bíróság elé állították, akiket nem tudtak, azokat meg likvidálták kézifegyverekkel. Na most ő, ő, Max, már nem tudja, ezt az utolsó nácit már nem tudja személyesen felkeresni, mert Tolószékbe került. És akkor ennek nyomán állapodik meg a mi hősünkkel. Mert egy zsidó szeretet otthonba vannak. Igen. Hát és közös hát múltjuk van. És múltjuk az, van. Ez, ez, ez az ügy, ez, ez nem csak az övé. Ez egy, ez egy közös ügy. Azért ez a levélből kiderül. Ez az önkényes mérvadó Pusér Robertel és Horvátozsjárral, itt a 900.000 csessén. Az Emlékez című filmről beszélgetünk Farkas Attila Mártonnal, Orváth és és Kuzsér Róberttel. Hogyha láttátok a filmet, ha van véleményetek, írjatok a 0630 es SMS számunkra. A film főhőse Zev, ami Héberül Farkast jelent, és ennek jelentése, és ennek, ennek különös Szimbolikus tartalma, tartalma lesz a cselekmény folyamban. A, a hősnek olyan jellegű demenciája van, amely általában lehetővé teszi az emlékezést az elmúlt órákra, viszont amikor alszik, az ébredés mindig keresi a feleségét, hogy hol van a felesége. Tehát, hogy mindig az alvás során ö, Igen, az alvás során veszít emlékeket. Én nem éltek, És akkor miért kell mindig. Tulajdonképpen ezt meg akarom tőletek kérdezni, mind a hárman láttuk a filmet, hogy, hogy van-e egyébként ennek morális tartalma ennek a filmnek, vagy csak egy állati izgalmas és nagyon vaszafordulatos thrillerről. Van egy, szó, fontos, van egy fontos morális tartalma, de hogyha elmondanám, hogy a, milyen jellegű a morális a, a, tartalma, a, a, akkor azzal széjjel az spoilerezném a filmet. Én azt gondolom, hogy a végkimenetelben, akkor, amikor a hős a végső döntést meghozza, vagy meg kell, hogy hozza... Az morális. Abban nagyon súlyos, de... de de, de, de és mélységes morális tartalom van, és mélységes morális dráma van, uh -huh, tehát akkor uh -huh. a, az a, az, az aktus, azért. mert ja. Ja. Mert, ott, mert ott az a döntés, amit a végén a hősünk Zev meghoz, az ott nagyon nem egyértelmű, hogy az a döntés, hogy az a, eleve, hogy, a, hogy melyik döntés a helyes döntés a Zev részéről, eleve, hogy ki ez az Zev, aki ezt a döntést meghozza, joggal hozza-e meg ezt a döntést, vagy va, létező alternatíva-e megúszni ezt a döntést a cselekmény végén mindazoknak az ismeretében, amelyeket mi most nem fogunk elmondani nektek, és amelyekről a cselekmény folyamán Zev maga sem feltétlenül tud? Az emlékezt című 2015-ös filmről beszélgetünk, ebből hallgatunk részleteket, olyan, olyan küldetésen vesz részt ez a 87 éves öregember, ami számomra visszajövőbe kettőhöz hasonlítható, amikor a Biftenen öregen visszautazik 1955-be, hogy a, a sportalmanakot átadja fiatalkori önmagának, tudod, hogy alig beszállni a kocsiba, a botjának beakad a Na, feje, ez és, és letörik Ez, ez, a, ez a csávó, ez végig ugyanilyen esetlen. Elnézést tudom. Megszóralt a riasztó, megnézném a szatyát. Oh, úgy néz ki, mint egy tolvaj? Az nem számít, ha szól a riasztó. Mindenképp át kell néznem a holmiát. Itt van a blokk. Meg is van a bűnös. Nem szedték le a biztonsági tűt. Megnézhetem a táskáját is? Igen. Ez egy blokk? Igen. Igen, volt az első pisztolyom. További szép napot! Parancsoljon! Minden jót kívánok! Köszönöm. Itt ebben a jelenben nagyon megijedünk, hogy a hősünket leleplezik. Na, és ez egy nagyon pisztoly pisztoly van, a lebukik. Visszaburcolják. Na, mert egy sabló jelenetnek indul, ugye? Tehát, hogy a táskájában van egy pisztoly. A biztonsági őr elkapja, hát innen már, és azt várjuk, hogy esetleg nincs is ott pisztoly, valahogy megúsza, vagy eltett, és a biztonsági őr nem látja, és ezért úsza meg. Nem, a biztonsági őr meglátja, kiszedi a snuckert, és megdicsér, hogy Neki blok? is ez volt az első fegyver. De, ingen, de ingen, hát ez, ez Amerikában játszódik Ez Kanada, itt, itt, itt, itt, itt, speciális Kanada. Igen, ja, itt az mert az Kanadában a, a van, fegyvert. Van. De amikor vásárolja a pisztolyt, az Na is érdekes az is hogy, hogy meg, két... megmondja neki, hogy van-e esetleg olyan múltja, ami miatt nem, nek, nem kaphatna fegyvert, ezért amíg vásárol a fegyverboltos az FBI adatbázisban lefuttatja az öreget. Ami nem dob ki semmi olyat, ami miatt a múltja alapján ne lehetne neki fegyvert vásárolni, ez is, se véletlen van benne. Majd Hozzáteszi, hogy az elme állapotára van-e valamilyen rendőrségi bejegyzés? Nincs. És a fickó. Fickónak konkrétan az elme állapota nem igazán tetszik lehetővé, hogy fegyverkezzen. De nincs erről a papír. Amúgy nyilván nem értek hozzá, én a demenciáról azt gondoltam, hogy ez egy ilyen időskori elhűlés, de hát ennek lehetnek súlyosabb változatai. Nekem inkább úgy hangzik ez a tünet együttes, amire már lehet, hogy rá lehetne mondani, hogy egyfajta fajta alzheimer, mindegy, hogy mi a lényeg, hogy a fickónak az állapota az, hogy mindig, amikor felébred, akkor nem emlékszik arra, hogy mit csinált mondjuk az elmúlt nyolc órában. Világos, figyelj csak még erre a jelenetre egy pillanatra, már a második, amikor veszi a stukkert. Uh -huh. El kell mondani, hogy ha bár ez egy, ez egy nagyon súlyos dráma, meg thriller is, vagy ez a kettőnek egy sajátos szintézise, tele van ilyen fekete humorral. Uh -huh. Tehát ilyen groteszk, morbid, fekete humorral. Na, itt például hangosan röhögtem, amikor vett a fegyverkereskedő fiatal csávótól a fegyvert, tehát nincs benne a nyilvántartásba, elmeállapotáról nincs papír, ezért eladja neki. Szemmel láthatóan a csávó, elfe már az öreg mindent elfelejtett, megkéri a fiatal fegyverkereskedőt, Igen. hogy írja le, hogy a pisztolyt hogy használja, mert ő már mert öreg el és el, el szokta felejteni. A és csávó, itt sem az a megoldás, hogy jabocs, akkor, akkor mégsem adnám előnek. Persze leírom. De megvonja, kicsit csodálkozik, megvonja a vállát, ilyen tetkós fiatal gyerek, jó, leírom, és elad egy ilyennek, érted, egy snukkert? Hát én szétrögtöm az agyamat például ezen a jeleneten. Írja nekünk, Ádám, hogy ez már ment a televízióban, már. Ádám szokott írni nekünk. Ja, ment a televízióban már. Én nagyon jó, szeretem a mondatszerkesztéseit. Ja, ja, ja. Azt írja a hallgató. Az egész sztori mennyire nincs köszönő viszonyba a valósággal, a demencia természetével. Az meg már egy külön téma ez a munka egy gyenge tévéfilm szintjén van, írja a hallgató. De ő, ő, ő egy, ő nem egy, egy, egy, egy ápoló mondjuk, és ilyen szempontból rögtön a filmet pontozta a filmszakmai szempontból. Szakemberként nézi a filmet. De pont pont, pont ez a kérdésesség fogalmazódott meg bennem az előbb is, hogy jó, most de demencia, ha azt mondják, hogy demens a, a nagyapám, akkor nem fogok Dunának menni, mert ez egy természetes folyamat, azért itt valami súlyosabbról van szó. Sok de ez nem a filmet van. minősíti, andlok, de így, már azonnal... rögtön utána jön a hisztérikus, uh, hisztérikus uh, erőszak, írja, ne legyél náci, Robi, attól, hogy nem tetszett a film, még be lehet olvasni, amit mondtam, hát ha más is úgy látja. Ez nagyon sajátos, hogy nagyon könnyen megkapja az ember, hogy náci. De azért, hát a... azért, mert a nem tudom, 100-200 esemes közül nem igen. olvastad még igen. be az, az de Rög... de rögtön, a, rögtön a náci, rögtön a náci kártya, hogy az... ilyen nagyon könnyen kicsúszik a pakliból. Ha már, ha már ilyen a témánál vagyunk, a, a, a zsidót is megkapod, pillanat. pillanatokon. Meg a, a két kártyát... Ha háromszor egymás után elhangzik a náci egy mondatban, a, rögtön jön a zsidó. Ez egy zsidót kér. De nem ez olyan, hogy a náci üti a zsidót értelemszerűen, ahogyan a Abszolút. Ö, szóval én azt szeretném kiszámolni, nem tudom, emlékeztek erre, erre, hogy valaki egyszer kiszámolt, hogy a Föld összes keresztény gyerekéhez, ha elmegy a Mikulás, akkor a, a fénysebességének hányszorosával kéne menni, vagy elégne, vagy valami hasonló. Most az a kérdésem, hogyha nekünk van egy órás műsorunk, amelynek során nettó 70 percig beszélünk, és érkezik 200 SMS, és minden SMS író 2 SMS-t küld, az egyikben azt írja, hogy a, a hó piros, tök mindegy, majd utána, ha nem olvasod be náci vagy, ha 70 perc alatt több SMS-t kell beolvasnod, mint ahány SMS-t be lehet olvasni. És mindegyiknek ott volt a kitétele, hogy ha nem olvasod be náci vagy, akkor biztosan náci vagy. El sem kell kezdeni a műsort megcsinálni, mert biztos, hogy igaz lesz. Csak a lényeg az, hogy 200-nál többen írjátok meg ezt az ordárd, ordenári baromságot. És akkor működik, a, akkor, akkor végre a puzsért innen bilincsbe viszik el. De egyébként szerintem is nácik vagytok, ne haragudjatok. Tehát aki nem genderista, az náci automatikus. Vagy mesterséges az. intelligencia. Vagy mesterséges ezt mesterséges tudtuk intelligencia. intelligencia. Így van. És Farkas Attila Mártonnal azt írja a hallgató. Bocs, de ez a film, a művészfilmes rendező, az egyébként legendás Atomegolyán, a rendező, hogy ja, csak ja. hogy megemlítsük a nevét, kiruccanása a thrillerbe, tipikus esete. Egoyan egyszerűen nem uralja a műfajt és az eszközeit. Szerintem ez egy rendkívül gyenge, kiszámítható film felületes alakításokkal. Az egyetlen meggyőző teljesítmény a neonáci rendőr volt, az viszont nagyon nyers és hiteles figura volt. Plummer és Landau rendkívül gyenge volt benne. K kétségtelenül gyengék voltak, hiszen az egyik tolószékes volt, a másik meg Demens, tehát végig gyengék voltak baromi. Viszont Igen. egyébként a neonáci rendőr is baromi jó volt, hát őt ismerjük. Ő a a volt uh, white, white a sógora. Dean Norris a Breaking bad uh -huh. Igen. Dean Norris a, a, a színész, és a, a Breaking Bad-et láttátok a Breaking Bad-ben. Kiváló rendőröket a... alakít a... általában. Igen, igen. De ez egy klasszikus amerikai prototípus. Ja, ja, ja. ja. De állandóan, a állandóan rendőr. Igen. Volt egy ilyen kékkos vagy valami a hasonló Hank késő volt. esti sorozat, Hank és bácsi. abban is rendőr volt. Közép-nyugati bunkófeje van. Nagyon jó színész. Jól de ez áll most nem, az nem, meg, meg ugye az egész, a karakter. Jó, karakter jó karakter, jó karakter. jó karakter. Miért ne adhatna el neki pisztolyt? Simán gondolhatja, hogy önvédelemre kell. Csak vicceltem a nácival, de írtam egy hosszú SMS-t. Erre megmondott, hogy írjátok, mintha nem volna egy se. Na, mi van most? <zínt> <gül> <hogy> Parancsolsz? <zínt> jó hogy írjatok. Jó, sok megmondod, hogy írjatok, mintha nem volna egy se, igen. Bár, bár, itt, én... én szóltam, hogy ő írjon, bocs, bocs, és az az... Aztán, aztán várja, és aztán rá, rárak egy lapáttal még, hogy így fokozza az érzelmi nyomást rajtam. Ha most se olvasod be, nem csak, hogy náci vagy, de tartozol is 20 forinttal. De ez nem ugyanaz az ember írta, Tert nem? ugyanaz Igen, ez szellemes. Olyan. Na, igen. hogyha elegen írjátok, hogy 20 forint, akkor annyi, annyi fog összejönni, amennyit nem tud a Robert kifizetni, meg, pláne beolvasni. mindig jó érzés, emberek nácizzák Virágos. le az embert, érted? Tehát az egy kicsit más, érted? Azért, nem, van, azért értéke, egy szórakoztató, Világos szórakoztató azért, ez, ember egy szóra, szórakoztató Nürnbergbe akar elmenni, és ott ez, ez tényleg jól akarja érezni magát az alatt, a pár nap alatt, amíg meghozzák az ítéletet, aztán fölkötik. Ja, ja, ja. Most, láttam a, most láttam a Nürnberget, megnéztem a izével, a Alec Baldwinnal. Azt a izét. A Göringre volt kihegyezve az egész sztori. Jó, nem volt rossz film. Ajánlanad? Ajánlom. Na jó, nem ilyen jó, mint ez a cucc. Ajánlok egyébként még egy filmet, egyébként nektek is. A Stephen Kingnek a regényéből készült, szintén öreg nácis téma az Eminens. Egy Na. gimnazista csávó fölfedezi, hogy hogy ott a közelben lakik egy álnéven bújkáló náci, és a nyakára jár, és zsarolja őt hogy mondjon el mindent neki a gázkamarákról, meg mindent, ez egy különlegesebb perverz Nem, fél. Nem valamilyen bujanövényzettel túl... kis fateraszos házban. Olyas, lakik, igen, valami rémlik. Mi, és egy Aha. ilyen nagyon bizarr mester tanítvány viszony alakul ki köztük, ezt akarom szpoilerezni. Rémlik, mint haláltam De, de nézze volna. meg mindenki. De ez, ez, két... ez, ez, ez, ez megint Nem. ez a halás soron meg a stand by mi vonala. Az a... a halás soron az egy halár e... szar. Na, de, jó, szar. akkor, akkor a, a Showshank Redemption mondjuk. Jó. Na, ő, tehát, hogy ez, ez a Stephen King-nek nem az az ijesztgető, nem az nem, nem, a világít a hanem amikor reggintint. Amikor reggintint. Mm -hmm. Egyébként még az SMS-ekhez csak annyit, hogy Kedveseim, olvastam, akik engem itt üdvözölnek, meg örülnek. Azért nem vagyok, mert nincs időm. Né néha leszek itt, ott Tamot, Sznobjektívben, meg itt. Örülnek a de Facebookon de is a famnak titeket, és elolvastalak titeket, úgyhogy üdvözöllek. Din meg megtudtuk, hogy ő a Terminátor 2-ben is <sasz> már rendőrt játszott. <sí fav> veterán. És ahhoz képest... Na ez a veterán, érted? <sílic> és, még, és még mindig, és még mindig egy, egy alsó beosztású nyomozó járőr, vagy <síven> A körzeti megbízott az De, ennyi idő de már mindannyiunk kedvence. Mind Tehát lassan ő lesz van. az első számú bunkó amerikai rendőr a világon. Egyébként a, vannak olyan színészek, akik ilyen, ilyen, ilyen uh, epizodistaként uh, is tudnak sztárok lenni. Ilyen volt például, nem jut eszembe az igazi neve, mert mi, Magyarországon mindenki lópici nap ismerte a kemény kalap és krumplőrból, de hogy ugye nagyon szerettük azt a karaktert, és nekem minden az az érzésem, hogy mellékszerepet ő... játszott, és népszerű volt, nagyon karakteres volt, a múlt héten cikkeztek róla, És aztán a, a lottó nyereményeket kellett ilyen nyomorúságos kommentárokkal ellátnia, hogy ja, ja. ilyen, ilyen pénzhalmok előtt magyarázta, ja, hogy hogy a pénz nem boldogít, dehogy nem, ha, ha, ha, ha, ha. De rettenetes, hogy, hogy így Retteni. elmagyarázni a korruptságot, az amúgy is vérkorrupt magyar társadalomnak, yeah, így yeah. elmagyarázni, és így újra demonstrálni, meg újra ő, komédiát csinálni, meg úgy csinálni, mm. mintha vicces lenne az, hogy az anyánkat is eladjuk ennyi Merül. pénzért. E ez is ez is a kemény kalap és krumplior, krumplior, amiből a bagaméri karakter is származik, és a lópicigáspár Pici nem is. különben. Ez volt az önkényes mérvadó mára. Puzsér Róbert el, Farkas, a Mártonnal és Horváth Oszkárral. Köszönjük hát, a figyelmet! Köszönjük. Sziasztok!